Від дітей треба було постійно активно відбиватися, не дати їм змоги звикнутися з думкою, що у Гуріна щодо них можуть бути будь-які зобов'язання. Сталося до них, як майже до неживих предметів. Жодного разу не подумав про те, що нерідні діти можуть мати такі самі бажання і потреби, як і його власна дитина. Думається, що з залу він нічого не виніс, крім відчуття досади. Досади, що так по-дурному вскочив в халепу. Мабуть, позаздрили йому родичі, що так вміє жити. Слідство, а потім суд, скрупульозно підрахували кожний карбованець, що його Гурін витратив на підопічний. Виходило, менше нікуди. Що ж до Гуріна, то він називає зовсім інші суми, незрівнянно більші. Та не в цьому річ. Річ у тому, що все своє невдале опікунство він підсумовував тільки в перерахунку на гроші. Я обережно запитую – що прочитав він за останній час? Обережно, тому що на кожне запитання, яке йому не вигідне, Гурін або не відповідає взагалі, або вдає, що не розуміє, про що йдеться. Але це запитання його не бентежить. Він вважає, що воно йому нічим не загрожує. Зізнається, що не читає взагалі. Хіба що зрідка бере в руки вечірню газету, де можна довідатися про погоду. Я запитую нарешті, чи знає він, хто такий Макаренко, Сухомлинський. Немає уявлення. Вперше чує. Тут можна постати запитання. Хіба для того, щоб виховувати дітей, треба читати і знати про великих педагогів? Бажано. І навіть вельми. Надто коли виховуєш чужих дітей. І тоді відсутність природженого почуття батьківства можна поповнити внутрішньою культурою, людською порядністю і, врешті, початками знань про те, що таке елементарна педагогіка. Я запитав Гуріна, який вже одержав срок і був дуже наляканий, що ж він все-таки прогавив у вихованні своїх підопічних? Відповів щиро – мало бив. Ні, Гурін не був надмірно жорстокий, він просто був байдужий. Байдужий до всього, що не стосувалося його особисто. Решта Наслідок невігластва і моральної убогості. На жаль, цього в опікунській раді і не добачили. Поспіхом зібрали папери, та й не всі, які потрібно, і маєте готового вихователя і захисника майнових інтересів підопічних. Гурін зізнався мені, що якби йому хоч натякнули, що зловживання тут карається законом, він би нізащо не згодився представляти інтереси чужих дітей. Тільки чужих дітей взагалі не буває, не повинно бути. Оголошено розшук. Пропали безвісти. Літак з Боркути затримався на кілька годин. У Київ прилетіли вночі. Далі Шулевська мала якось дістатися до Житомира. Відразу ж з аеропорту зателефонувала матері, що спробує виїхати рейсовим автобусом. Про час повідомить додатково. І не повідомила. Того дня Шулевську вдома не дочекались. Щоб з'ясувати, чи не трапилось чогось на трасі, мати в свою чергу зателефонувала братові Степанкову, який мешкає у Києві. Той подався на автовокзал. «Ні», – відповіли Степанкову на автовокзалі. «За цей проміжок часу на житомирському напрямку жодної транспортної пригоди не зареєстровано». Вона не приїхала додому і наступного дня. У міліції, куди звернувся Степанков, до факту зникнення його племінниці поставилися уважно. Правда, це зовсім не означало, що скоєно злочин. Проте були всі підставили вважати, що з Шулевської сталося якесь лихо. Іншого пояснення поки що не існувало. В обвинувальному висновку по справі 55-665 Розглянуті через півроку Верховним судом записано, що Шулевська була надто довірливою. Звичайно, в обвинувальних висновках риси характеру потерпілих не відбуваються, але в даному випадку це мало безпосереднє відношення до описуваних подій. Отже, 14 серпня, наймовірніше, вночі, зникла людина, мабуть, на автовокзал вона так і не потрапила, якби потрапила то неадміно виїхала б першим рейсом. Шолевська дуже поспішала додому, де на неї чекав син. Навіть попередила матір, за будь-яких умов має приїхати до дев'ятої ранку, поки його ще не відвели до дитячого садка. Цей факт теж з кримінальної справи номер 55-665. Тими, хто пропав без вісти, займаються спеціальні міліцейські служби. Степанков мав відповісти на 45 основних запитань, що стосувалися в прикмет розшукуваний. Вранці він був терміново викликаний до управління. На його долю випало нелегке випробування. Належало упізнати молоду жінку з усіма ознаками насильницької смерті, тіло якої знайшло в лісі неподалік від автостради Київ-Житомир, 19-й кілометр. Так, це Таня. Ледь чутно сказав Степанков, але йому здавалось, що він кричить. Тіло знайшли вранці мешканці селища Коцюбинське, Бубинська і Малащенко.